واشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اما بعد كل نفس ذائقه الموت وانما توفاون اجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وقال جل وعلا كل نفس ذائقه الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام وقال جل وعلا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم فضل. اما بعد ماشر المؤمنون والاخوان صلاه لموت نساله بالقول تي لموجه likitajwa au likizungumziwa au likitukia huwa ni mwenye kuzindukana ni jambo ambalo kwa akili ya mwanadamu yashindwa kuifahamu uhakika wake lakini ni jambo ambalokuwa limepitishwa wa kila nafsin dha'iqatul maut nafsi zote za walimwengu zitakuwa ni zenye kuonda al-maut kila ambekuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemjali ni katika viumbe vyake basi anao muda maalum wa kuishi na kisha atakuwa ni mwenye kuondoka katika mgongo wa ardhi hii pindi itakapomjilia ajali yake al-maut umeangazia na umetoa maelekezo inayofungamana na jinsi gani ya huyu mwenye kuiaga hulimwengu atakiwa afanyiwe naye mwenyewe awe ana maandalizi ya kuiacha hii ulimwengu atakiwa mtu mu'min fursa ya maisha ambayo Allah subhana wa ta'ala amemjalia basi apatilize Umauti wake yani atumie nafasi hii wa uzuri kwa kumtui Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayapenda na anayaridhia pindi atakapofariki na matendo yake yakawa ni yenye kusimama idha mata al insanu in amaluhu pindi atakapukufa mwanadamu na matendo yake Yawe atasimama ya asiwe na matendo ambayo kuwa, aweza kuyafanya yamchumie angalau ambayo kuwa itakuwa ni katika akiba na hazina yake siku ya kiyama basi wenzake wanayo majukumu juu ya kiwiliwili hicho hatakuwa sisi wanadamu tuwe ni wenye kubakia mizoga yetu akramanallahu jamian juu ya mgongo wa ardhi wenzetu wawe ni wenye kuudhika nayo au iwe ni yenye kuharibiwa na wanyama wanyama mwitu bali sheria ya Kiislamu imemkirimu huyu mwanadamu toka uhai anapokuwa hai mpaka anapofariki uislamu walillahilhamdu imemkirimu huyu mwanadamu imemkirimu katika uhai kwa kumuonyesha njia ya jinsi gani atakiwa awe ni mwenye kuishi juu ya mgongo wa ardhi awe ni mtu muungwana mtu alostharabika kwa kuwa mja mtifu kwa Allah Subhanahu wa Taala na pindi atakapofariki basi kadhalika uislamu umemwekea sitara atasitiriwa mwili wake toka anaposhughulikiwa naam alipokuwa juu ya mgongo wa ardhi mpaka atakapoingizwa katika utumbo wa ardhi uislamu umekamika mikakati na utaratibu wa kumsitiri huyu mwanadamu tutazungunzia maudhu ya, ya maut kwa kuwa leo hii pamoja na janga hili la ugonjwa wa korona. imezidi matukio ya vifo kwa upande yatakiwa watu wawe ni wenye kujua jinsi gani ya kushughulikia maiti ya mtu Muislamu. Na kwa upande wa pili ni kuwa tuwaishi katika mitaa au mazingira ambokuwa kuna Waislamu wengi tu. Walakin si wote ambokuwa wajua mielekeo ya jinsi gani ya kushughulikia maiti au kwingineko kufanywa mambo ambokuwa siyo maelekezo ya dini ya Kiislamu Ya jinsi gani atakavyozikwa huyu mtu mu'min huyu mtu Muislamu yakafanywa mambo ambayo kuwa ni kinyume na alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallama na ilhali watu wajinasibisha na Uislamu kwa hivyo umuhimu wa hii maudhu kuizungumzia ni kuwa imekithiri vifo yatakiwa tujue jinsi gani ya kuamiliana na wafu wetu na kadhalika upande wa pili kuzinduana katika mijtamaa yetu mambo gani ambayo kwa atakiwa tuyafanye kulingana na sheria ya dini yetu nasema wallahi tawfik kitabu ambacho kwa tutategemea katika durusi hizi ni kitabu bulughul maram fi, fi adillah alahkam cha mwana Al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi katika wanachuoni wakubwa katika dini hii katika wanachuoni wa fiqh na hadith rahmatullahi ta'ala alayhi namlango ambao kwa tumekusudia ni Kitabu al-Jana'iz kitabu kinachofungamana na ahkam za jana'iz hapa itakuwa ni utajo wa ahadiith ambazo kuwa zimekuja kuzungumzia swala zima la janaza la mtu Muislamu jinsi gani yatakiwa ishughulikiwe Tamko aljanaiz Huitwa aljanaiz kwa kutia fatha jim katika jim au kadhalika hutiwa kasra ikatamkwa ika aljinaza aljana'iz au aljinaz inayo matamshi mawili au namna mbili ya kutamkwal aljana'iz waljana'iz alhamdulillah amma وكوتيه فتحة الجنائز بادي على الحوني والمتفسير هو معنى yake الميت الجنائز الميت نكوتيه كسره ومفسر هو ني السرير كيله كتانده ya kubebea maiti mwenyewe Kwa hivyo kalima janaiz Ima ni maiti mwenyewe au kitanda ambacho kwa abebea maiti Kwa hivyo Unwani kitabu aljanaiz yani ni mkusanyiko wa mambo yanayofungamana na maiti au mkusanyiko wa ahkamu zinazofungamana na kubebwa janaa ya mtu mu'min yani huyu maiti Hadithi ya kwanza iliyokuja katika mlango huu wa an Abi Hurairah allahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هذه الملتات الموت رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان هي ني حديثه الاو كله ketika mlango hu ايポケ ابي هريره رضي الله عنه ان كتقومتم صلى الله عليه وسلم هو قال اكثروا ذكر هذه الملذات اكثروا كثيرشني كثيرشني ذكر وتاد او وكبوشو وهذه الملذات chenye kukata ladha na furaha. kisha akasema al-maut nacho ni mauti kitirisheni utajo kitiricheni ukumbusho wa jambo hili lenye kukatiza ladha na starehi nayo ni al-maut nukta ya kwanza katika hii hadithi. Aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallama akthiru kitirisheni ni amri Alistihbabi amri la mapendekezo e jamani naam jikumbusheni kwa wingi jikumbusheni kwa wingi ni istihbab kwa kuwa jambo la mauti kila mmoja analishuhudia kila mmoja analishuhudia kwa hivyo anakumbushwa naam aweze kukithirisha kukumbuka al-maut zikra hadhimi, kalima hadhimi katika baadhi ya mapokezi ni hadimi kwa dal hapa imekuja kwa dhal hadhim na maana ya hadhim Kala suhayli hadi maanae alqati asema mwanachoni suhaini maana ya hadhim kwa dhal ni alqati chenye kukata kitirisheni chenye kukata ladd nayo na ni mauti ama kwa tamko hadimi famaanaha almuzilu chenye kuondosha au chenye kuharibu zaitwa hadim Hudi zilibet au had inhadamatil bait jumba limeporomoshwa limebomolewa ukikumbuka jambo hilo basi ladaya yote itakuwa ni yenye kukatika hii ni maana hitamko hadhim. kitirisheni jambo hili lenye kukatiza kitirisheni ukumbusho wa jambo hili lenye kuharibu na kuondosha Utamu aywa wa maisha Hii ni nukta ya kwanza ama nukta ya pili al-lazzat kinacho kusudiwa ni kule mtu kughafilika na maisha yake alokuwa ndani yake maisha ya anasa au wasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfungulia yuko katika niima na taraf mpaka akawa ni mwenye kujisahau kuwa hulimwangu ni kivuli ambacho kuwa chaondoka na wala si kuwa ni mwenye kubakia hapa milele nimekuja hapa kwa muda mfupi kisha nitakuwa ni mwenye kuondoka Allah that ni kila ambacho kwa kitampumbaza mja na kukumbuka kuwa yuko safarini kwa hivyo kumbukeni, na kitachokatizaa kita na kughafilika na kuwa nyinyi ni wasafiri katika hii hadith kunazo fawaid kunazo fawaid Kala, asema mwana chuoni uh, الحافظ الأمير الصنعاني رحمة الله تعالى عليه محمد بن علي الصنعاني فقد ذكر في آخر الحديث فائدة الذكر مش هو حديثي كمتجوا او صلى الله عليه وسلم فائده يا ukumbuso امتجع فائده wa innakum la tadhkurunahu fi kathirin illa qalalahu kalila la qalila asema kwani hamtukumbuka mauti katika jambo au katika hali ya kuwa mna wingi ila mtu kuwa ni jambo chache na wala katika hali ya uchache ila mtu kuwa mnao mnayo mna, mna, mna mnalo au mna kitu kingi Mana nini? Imekuja katika hadithi ya Abi Huraira. Akthiru dhikra al-maut. Kitirisheni na ukumbusho wa mauti. Fa min abdin akthara dhikrahu. Kwani hakuna mja ambaye ataikumbuka kwa wingi na kuutaja mauti kwa wingi ila ahya Allahu kalbahu. Ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atahuisha moyo wake. Wahawana huwa na maut Na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atamfanyia jambo la mauti kuwa ni nyepesi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atahuisha moyo wa mja huyo kuhuishwa moyo ni mtu kusindukana. kuwa hapa nina malengo maalum natakiwa nifanye Hiyo ni moyo ambao ni hai kinyume na moyo ambao imefunikwa na ghafla hajui sababu yeye kuepo juu ya mgongo huu wa ardhi Naam fa innaha tuhihi ahya Allah biha kalbahu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huisha na kuimarisha moyo ya huyu mja mwenye kukumbuka mauti Wahawana hawana alaihi al-maut wa kadhalika jambo lingine ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfanyia wepesi mauti leo hii tunaona jinsi gani watu wanavyopapatika na kufadhaika kuhusiana na mauti wanaogopa hususan janga hili lilipokuja tutapata kuwa watu wengi wana hofu kubwa kutokamana na kifo na hususan wakishuhudia kuwa baadhi ya mataifa na vifo vya kithiri basi tutapata kuwa mtu anauoga isosemeka lakini mtu mumin ambaye siku zote ni mwenye kukumbuka mauti basi hilo huwa ye yeah, kwake ni jambo nyepesi hilo kwake ni jambo lepesi nimekuja kadhalika katika lafd nyingine akthiru dhikra hadi min ladhat fa innahu ma dhakarau abdun kat fi dhīqin illa wasaahu wa la fi sa'atin illa bayyaqaha fa idha yamtu kukumbuka mauti imekuja katika mapokezi mengine ameipokea alimamu albayhaqi katika shu'abul iman nini, fa inahu ma dakara asema mtume sallallahu alayhi wasallam hato kumbuka mja mauti Katun, kat fi dhiki katika hali ya dhiki Ila wasa'ahu ila atajiona kuwa yuko katika wasaa mja yuko katika dhiki ugonjwa, umemkithiri umemzidi na umaskini umempanda Adiona kuwa yuko katika dhiki lakini pindi anapokumbuka kuwa mbele yake kuna mauti ambayo kuwa itamuondoa katika ulimwengu huu basi atajiona kuwa lillahi alhamdu kama ninapumua bado atamkumbuka Allah subhana wa ta'ala na atamtaja na atamshukuru Allah subhana wa ta'ala na huenda akatoa nasiha yenye manfa kwa watu akapatiliza kila nukta au sekundi ya maisha yake naam hii ndo maana ya ma dhakarahu abdun qat fi illa wasaahu huona kuwa zile dakika ambazo bado anazo ni muda wa kutosha mtu kujipatiliza hii ni kwa yule ambekuwa atakumbuka mauti wakadhalika wala fi saatin illa dayaqaha faida ya kukumbuka mauti kwa mwingine ambekuwa yuko katika hali ya wasa ukunjufu katika maisha yake ila baya humfanya akaona kuwa haijabakia ila muda mchache mtu pamoja na utajiri wake na afya zake akikumbuka kuwa watu wafa kwa ghafla na maiti, mauti huja kwa ghafla basi huona kuwa huu utajiri ambao nao na hii afya ambayo ni nayo wakati wowote wa tatakuwa ni wenye kuondoka basi ni hizi lakini nizipatilize ni hizi muda ambazo kwa niko sasa hivi basi nipatilize kwa wema Huwa si mwenye kughafilika kwa utajiri wake na afya zake hizi ni faida ambazo kuwa zapatikana katika kukumbuka mtu aiywa al-maut وكذلك imekuja katika hadith nyingine ya Anas Aktheru dhikra almaut asema mtume صلى الله عليه Kithirisheni kukumbuka mauti fa inna dhalika tamhisun lidhunub wa fi fid kwani kukumbuka mauti ni tamhis ni kujaribiwa au kusafishwa kutokamana na madhambi yampelekea mja kufanya haraka kujitakasa kutokamana na madhambi ambayo kwa yalitangulia kutubia fa inna dhalika tamhisan lidhunub kule kukumbuka mauti humfanyamja akarudi nyuma wala asiyo na kiburi watazhidu fi dunia, wakadhalika humpelekea mja akaipa dunia nyongo isiwe ni yenye kumshughulisha na jambo ambalokuwa ni la akhirah anakokwenda hizi ni baadhi za faida zinazopatikana pindi mtu anapojikumbusha mauti kukumbuka mauti ima kwa kuitaja katika darasa au katika mafunzo au mja mwenyewe akaketi na kutafakar namjinsi gani nafsi inavyotoka yote katika kukumbuka mauti hii ni wasia na irshad mtume sallallahu alaihi wasallama atupa katika hii hadith kisha kataja al-hafidh hajar al رحمة rahmatullahi ta'ala alayhi hadith ya pili katika kitabu al-janayiz wa anna Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yatamanna yan ahadukum al-maut lidhurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani kanat al li alayhi Hadith ilokuwa katika sahih al-Bukhari na Muslim. Hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu kuwa mtume sallallahu alayhi alisema la yatamanna yan ahadukum mauta Yeyote miongoni mwenyu asitamani kufa. Yuko hai basi na asitamani kufa. Lidhurrin nazala bihi kwa ajili ya madhara na uzito ulomshukia fa kana la budda mutamanniyan na endapo hanabudi ila illa na atamani kufa faliakul basi aseme vile allahumma ahyini ma kanat al hayatu li aw bidua hii ewe mola wangu basi nipe uhai kama uhai au kubakia hai ni bora kwangu wa tawaffa ni ma li na unifishe kama kufa kwangu ni bora kwangu nipe uhai kama kubakia kwangu kuwa hai ni bora basi nipe uhai na kama kufa kwangu ndiyo bora kwangu mimi basi nifishe kwako hii hadith ndani yake nukta ya kwanza kauli yake mtume sallallahu wa wasallam la yatamanna yanna ahadukum almaut tamko la anahia katika lugha ya Kiarabu ni la chenye kumaanisha makatazo yakataza mtume صلى الله عليه katika hii hadith akataza umma wake anaelekeza umma wake wasiwe ni wenye kufanya jambo linalofuatilia kutamani mauti la nahia la chenye kukataza samu kutamani ni mtu kutaka jambo fulani liwe lenye kuondoka hii ni kutamani atamani ni mtu kutaka jambo fulani liwe lenye kuondoka na hali fulani ndilo liwe lenye kupatikana basi na mtu asitamani mauti pindi anapokuwa hai mwezimu subhanahu wa taala amempa fursa ya kuwa katika uhai Asitamani kuondoka kabla ajali yake haijafika. Kauli yake Mtume صلى الله "Ahadukum miongoni mwenyu au yeyote miongoni Hii ya kusanya kila mtu, awe ni mwema au awe, awe katika hali isoridiwa." Yaani katika hali ya uovu, Mwezi Mungu atupe salama. Uwe ni mwema, usitamani. Uwe ni muovu, Usitamani unayo fursa katika uhai wako huenda ukafanya jambo ambalo kuwa likawa, lenye kukurubisha zaidi kwa Allah subhana wa Ta'ala katika zile nyakati au vipindi na muda ambokuwa umeachwa basi usitamani kifo Kisha Mtume sala الله عليه akabainisha lidhurri naza la bihi khususan, pindi mtu anapo Fikiwa na madhara lidur ninzala bihi addur ni mitihani ya kimaisha kama ilivyokuwa leo hii mitihani mingi ya maisha naam mitihani upande wa kiuchumi leo hii hata ambokuwa hawajabelehe watambua kuwa uchumi si nzuri Ndam kila mmoja anakihisi fadhala kila mmoja anahisi au kwa ajili ya maradhi mazito mthalan unaposhuhudia kuwa mtu aliopatwa na ugonjwa huu wa korona mthalan jinsi anavyohangaika kabla ya kufa na ukashuhudia wengi wao katika mataifa tofauti tofauti jinsi wanavyo wanavyotabika utapata kuwa wengi wa watu ndimi zao hazikosi kusema ah kama mambo ndivyo basi na mapema niondoke basi na ije tu kwa kama fulani alivyo kufa na mipia pia niondokee ah korona siwezi siezani na hilo utapata matamshi ya watu wasema haya au akamuona mwingine ambekuwa imemfikia uzito wa maisha na maradhi au ulemavu ambapokuwa hajiwezi tabani utapata kuwa mtu asema, ah angalau mauti kuliko mtu awe katika hali hiyo la usitamani mauti kila mmoja mwezangu subahana wa taala yake au kwa ajili ya ufukara au kwa ajili ya ufukara ni katika madhara tapata kuwa mtu imempiga ufukara na umaskini wakisawa sawa miaka nenda miaka rudi atoa jasho lakini havuki nam havuki mipaka ya ufakiri. Ye ni fakiri tu bado Tapata ataketi sehemu na atakuwa ni mwenye kujiambia kuwa natamani hata nife au akikutana na wenzake akijiliwaza katika maneno akiwasimulia jinsi ambavyo ye ni fakiri na yuko kwenye tab basi atawaambia natamani niwe ni mwenye kuondoka katika ulimwengu huu au nahwaha au mifano ya madhara, amba kuwa huwa ni yenye kumlemeza mtu Katika kauli yake Mtume صلى الله عليه وسلم lidrri nazala bihi kwa ajili ya madhara ilum kama kama ambavyokuwa tumeyataja Kala al-amir sunani asema mwanachuoni al-amir sunani yursidu ila annahu idha kana li ghayri dhalika min khawfi fitnati fi fa inna la ba ya ashriya kuwa law mtu atakuwa ni mwenye kuhofia fitna katika dini yake basi laba ba haina ubaya mtu kutamani mauti kwa ajili ya dini yake ama kwa ajili ya madhara ya kifa, nani, kiuchumi au magonjwa na mengineo basi hilo halifai kwa kuwa kauli yake Mtume صلى الله عليه usitamani katika hali gani katika hali ya madhara Lidhurin naza labi yafahamika kuwa lai takuwa ni jambo linalofungamana na dini yako usalama wa dini yako basi dini yako ni bora uhifadhi kuliko weo kubakia dini yako ni bora ufe katika hali ya kuwa hapa Naonakuwa kifo ni bora ni katika hii hali kuliko mimi niwe ni mwenye kubakia niwe ni mwenye kufitinika katika dini yangu mfano wake ni mtu asimamishwe mbele ya kinyongo aiywa aenda kunyongwa Ima uwache dini yako na mtu chilie huru ama tukuulie mbali tutachagua ipi ah bora kifo Tuseme bora kifo, kwa nini kwa kuwa rasilmali dini rasilmali hili usilipoteze katika hali kama hii dini kifo wakitamani, kifo unakitamani Ukono wenzako watahiniwa katika dini yao mpaka wengine wafadhilisha kubakia hai katika hali isoridhia katika hali ya ukafiri ya dhambi la tutakupatia mali na kadha naam umaradi ubadilisha dini yako au tutakuwa kama hutobadilisha dini yako ikawa mtu alipoona jambo kama hilo kasema bora basi mimi nife bora mimi nife yafahamika kutoka na kauli ya mtume صلى الله عليه وسلم lidhurr anzalabi yavuliwa hali ya kuwa isokuwa madhara ya kimaisha walakin katika hali za kidini imekuja katika baadhi ya ahadith kuwa kunayo dua mara nyingine mtume صلى الله عليه وسلم akifunza umma akisema idha arat biabdika fitnatan faqbidni ilaik ghayra maftunin hadith akurajehu alimamu Tirmidhi Alikuwa mtume صلى الله وسلم akiwaambia baadhi ya maswahaba ambao kwa waonekana kukata tamaa na maisha akiwaambia semeni kama muona kuwa kubakia kwenyu, itakuwa ni madhara katika dini yenu amwambie Allah subhana wa hii dua idha aratbi ibadi ka fitnatan wataka kuwatahini waje wako kuwafitini katika dini yao faqbidni ilayka gaira maftun basi nichukue kwako nifishe pasina kufitiniwa katika dini kama wataka kufitini watu nam kwatia katika mitihani mizito ya akida zao na dini zao basi mimi nichukule nichukue kwako pasi na kufitiniwa kadhalika ataja al-amir sanani au kana tamanni kama waka dhalika liabdillah ibn wa ghairihi min as yafahmika kutokana na kauli ya Mtume swalla sallama la yatamanna an ahadukum almauta lidhurrin nazalat bihi yafhamika kuwa uwezo ukatamani mauti katika hali ya jambo lilikuwa bora zaidi ya uhai mathalan ashahada mtu kufilia katika njia ya kutetea haki ya kutetea uislamu ikawa atamani atamani kufa katika hali hiyo hapa hili la juzu hili linajuzu huyu hajafikiwa na madhara walakin kuna jambo ambalo ni bora zaidi ambalo kwa ananikimbilia nalo ni shahada hapa ya juzu mtu kutamani mauti imma tupate ushindi wa imma nipate shahada mojawapo ya mawili imma tuwashinde maadui zetu na dini yetu iwe ni yenye kunyanyuka au nipate shahada katika hali hii ya kupigania haki wakadhalika imepokewa au imekuja في كتاب القران مريم عليها السلام قال الله تبارك وتعالى وجاء اهل المخاض الى جذع قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لم يفكيه عchunk ووزازي مريم مامك عيسى عليه السلام Wajaa hal maqadu ila jid'in nakhlah nalikuwa chini ya kisaka cha kitende yani chini ya mti wa watende akasema nini fa ajaa hal ila jid'in nakhlah qalat akasema ya laitani wale wangu au lait mitu qabla dhalika ningelikufa kabla ya jambo hili wakuntu nasi mansiia na nikao ni mwenye kusahaulika kabisa ni siwe ni mwenye kutajika kwa nini alitamani mauti hapa naam kwa ajili ya uchungu si kwa ajili ya uchungu imetajwa uchungu wa uchungu wa kuzaa lakini haikuwa ndio sababu yeye kutamani kutamani mauti Walakin kutamani kwake mauti ilikuwa ni kwa ajili ya ulimi wa watu, ndimi za watu watakavyomsema. Atazaa vipi mke au mwanamke pasina. Pasina kuwa na mme. La huyu ni mwanamke mchafu tu. Haiwezekani ila ni, yani hawatosadikii muujiza huu. Ikawa atamani kusalimika kutokamana na maneno ya watu, jinsi watakavyomchafulia jina. Akatamani awe ni mwenye kufa kabla ya watu kuja kusema na ye kusikia maneno ya watu hayo yatamtia uchungu yatamtia uchungu pindi wanapomzoma na kumtaja kwa ubaya mbele za watu lakini pamoja na hivyo hakusalimika kutokamana na ulimi wa mayahudi alayhim minallahi ma yastahiqoon Wakawa wanamtaja bali katika vitabu ambavyo kwa vimeteremshwa ubadilisha maandishi na wakasema kuwa huyo alikuwa ni baghia Ha sha alihi salam haku wabaghi haku akiruka njia ametaja hilo mwanachuoni abi mas'ud albaghawi rahmatullahi ta'ala alayhi katika tafsiri yake yeye kusema ya laitani mitu qabla dhalika ilikuwa tamanna aiywa la yaftabiha au an yaslama min qalatin nas alitaka asalimike kutokana na maneno machafu ya watu ambokuo atamtuhumu kuwa alikuwa ni mwanamke mchafu alayehsalamu hizi katika hali ambazo kuwa, mwanadamu aweza kutamani mauti kisha nukta nyingine katika hii hadithi aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam fa in kana la budda mutamanniyan naendapo mje hatakuwa na budi kutamani kufa na hii ni hali ya mwanadamu mara nyingine Hujiliwa na mawazo na kuzongwa na mawazo akawa ni mwenye kufikia kuwa na atamani mauti humfikia mja katika hali hiyo Fainkana kana la budda na endapo itakuwa hana budi ila natamani kufa fali ya basi mtume sala sallam atuelekeza usalama nam tufanyeje, tuseme hii dua aseme allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffa ni wafatu li yani endapo atakuwa ni mwenye kuwa katika dhiki zaidi nam, na na hu, uhai huwa dunia basi na amjali afanye Allah subhanahu Subhana wa ta'ala kuwa ndiye wakili wa wa mwisho wake kama khairiku wangu kubakia basi nibakize allahumma ahyini in kanat alhayatu khairal li na kama katika elimu yako ni kuwa kufa kwangu ndiyo bora basi eyyo, wa mitni inkana til wafatu khaira li nifishe, kama kufa kwangu ndiko bora kwangu mimi na salama kwangu mimi hii hadith kama ambavyo kuwa, tuona mtume swalla atupa mawili jambo la kwanza ni kuwa tusitamani kifo tusitamani kufa bali hii maisha ni fursa tujikurubishe kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala jambo la pili endapo itatokea kwa kuwa ni katika maombi ya mwanadamu hakuna yeyote ambaye iko na uzima kisha ikamfikia jambo ila wasiwasi kama hii itakuja basi tukaelekezwa jambo gani la kisheria tufanye alhamdulillah ala ni'matul sisi sio kama makafiri katika nchi zao na katika maisha yao Ye pindi inapomzidia dhiki hufanya nini? Naam, alintihar. Alintihar. al Naam, al hufanya? Naam, hujua. Imma sumu ya dhambi au akaonywa mwenye kujidunga kwa kitu chenye ukali chenye kufisha. Na wengine leo hii wakatumia silaha na mbinduki na mfano wake akao ni mwenye kuwa nafsi yake mwanadamu huna haki ya kuwa nafsi huna haki ya kutoa nafsi yako ya kutoa roho yako kadhalika kuna sura nyingine katika hospitali ambapo kuwa, wale matabibu humuona huyu asha hangaika hapa miaka mitano katika hali ya koma hafi naam hurudi aka fanya mashauri ima na familia au Watu ambao kwaona kuwa ni washauri hasa huyu tumfanyaje baada muda huu wote Kama ni mtu Muislamu au kama ni katika daula ya Kiislamu hamfai kushauriana swala la kumua huyu hamna haki hiyo sio lenyu hilo nyenye jukumu lenyo na naendeleeni mumtibu huyu mshughulikieni gharama ziwe zitakavyokuwa zitakuja ku zitakuja kulipwa kama ni dola ya Kiislamu itotolewa katika hazina ya Kiislamu kama ni Waislamu wawe ni wenye kusimamia jambo hilo washirikiane na watu wenye uwezo walipia lakini msitoe uhai wa mtu msimkatishe tamaa mwojuaje ishatokea watu ambokuwa wako katika hali maututi Wakabakia hivyo kisha mwezi Mungu Subhanahu wa Taala akawareheshia uhai na akaishinaka fanya mema katika ulimwengu huu isije siku ya kiyama watu wakashtakiana mimi nyinyi ambokuwa mlitoa uhai ningeliachwa basi ningefanya kadha wa kadha Mtu ukajipata katika, katika kesi kubwa ambayo kwa huna majibu nayo kwa nini ulitoa uhai wa mwingine? Naam <coughs> Hadithi ya tatu katika mlango uh, Kitabu al Kala Qala rahmatu ta'ala alayhi wa an Burayda ibn Husayb رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بأرك الجبين رواه الطالبي وصححه ابن حبان اسمع متى صلى الله عليه وسلم مت يموت بارك الجبين حفا وككته جيشو في الجبين جبين جويي باجي لو سوكي مت مؤمن حفا pindi anapokata jasho katika paji lake <coughs> nini maana ya hii hadith qala al-amir as-sunani rahmatullahi ta'ala alayhi <coughs> wa wajhani katika neno lake mtume swalla sallama biarakil jabīn yamūtu biarakil jabīn Hufa mtu mu'min kwa kukata jasho katika paji lake la uso inayo wajhi mbili inayo tafsiri mbili Tafsiri ya kwanza انه عباره amma yukabiduhu Minshidda شدة سياق Ni kielelezi ibara ya jinsi ambavyo huyu mu'min hutabika Na min shiddati siyaq pindi moyo wake au roho yake inapoondolewa huwa ni mwenye kutabika mpaka jasho huwa ni yenye kumkatika hii ni ibara na kielelezi cha kuwa mtu mu'min huwa ni mwenye kuhangaika pindi anapokufa <coughs> al-araku duna jabinahu yatoka katika paji yake la uso kwa nini atoke kwa najasho kwa nini ahangaike huyu mtu mu'min? katika fikra zetu sisi mtu mu'min atakiwa a, afe kwa, kwa, kwa raha na ustarabu au kwa starehe sivyo walaki mtume asemala mu'min katika jasho yani hutabika katika kufa chake amaanisha nini ayushaddad alayhi tamhisan libaqiyati dhunubihi allah akbar ni wajhi ya kwanza ni mwenye kutiwa katika shida tamhisan libaqiyati dhunubihi kwa ajili ya kuondoshewa madhambi aliyobakia pengine hakutubia au hayakuwa ni yenye kusamehewa basi huwa ni mwenye kutiwa katika uchungu apate uchungu ile madambi yale. asiende nayo hii ni khairi si khairi wala shaka ni khairi ni bishara hii ni bishara kwa kila mtu mumin. kwa hivyo tusiwe kama sampuli ya watu ah kifo hicho chaki kilikuwa kibaya sana mtu ahangaika wa hivyo watu sema hivyo hujui kwa mtu alishatangulia kusema hii ni khairi mtu mumin hufa naam kwa kukata jasho katika paji lake la uso yani huwa kuna mahangaiko fulani anapitia hii ni bishara kwa mtu mu'min. kuwa kunayo makosa ambayo kuwa asiende nayo basi huonjeshwa kwa uchungu wake na huwa ni kalas ame ame숑olewa na adhabu ambayo kuwa huenda angeenda kukabiliana nayo hii ni wajihi ya kwanza ama wajehi ya pili annahu kinaya tun an kadil fi talab al halal hi ni kinaya ya mutbi araq al jadin hi ni kinaya ya qaddi al mu'min fi talab al kule kutabika mtu mu'min kutafuta halali. hi ni kinaya ya mtu mu'min kutafuta au kuchoka katika kutafuta halal watadhiyikhi ala nafsihi na yeye kudhikisha nafsi yake kwa jambo gani bisawmi was sala yani ye kwa kutafuta cha halali na katika ibada mfano wake saum na swala Hatta yalqa Allah ta'ala hata yalqa ya ta'ala wao huwa kifo chake huenda akakutana na Allah subhana wa ta'ala katika hali ya kutabika kutabika katika jambo gani katika jambo la kutafuta halali na hala, cha halali na kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiposa huwa ni mwenye kudondokwa na jasho. Yaani hii jasho ni dalili ya kuwa huyu mtu yuko katika katika pilika pilika za kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa mpaka akawa ni mwenye kutokwa na jasho. Kwa hivyo yote ni khairi. Hii ni katika hii ni wajehi nyingine ya mtu mumin kukatwa au kukatikwa na jasho pindi anapokufa. Hii nukta ambayo kuwa umetaja Mtume صلى الله عليه ni jambo ambalokuwa yeyote kuwa atahudhuria kifo cha mtu basi huenda akashuhudia alama kama hizi huenda akashuhudia alama kama hizi yatakiwa yeye awe na moyo mtulivu na kadhalika wenzake ambokuo wako karibu naye awatulize nyoyo zao wasiwe ni wenye ku kuhasirika, wala kupapatika kuwa huenda hii ni kifo kibaya la wape bishara wape wenzako bishara madam huyu amekufa ni muumini na hali yake imekuwa ni adhiqi katika kifo chake basi wape wenzako bishara nam mata aladan alana abana khamsin unta tamam hasa tamam ataja al-hafidh ibn hajar rahmatullahi ta'ala hadithi ya nne katika kitabu al-janayiz hiyo ni bado maandalizi ya kutufikisha katika jinsi gani ya kumwanda mtu muumin na kumtengeza na kumpeleka katika mashikio yake ya mwisho katika ulimwengu huu tuandaliwe wa sisi watu waumini tutatajiwa hadithi ya kwanza kuhusiana na kukumbuka mauti na kukithirisha na kukumbuka kifo kisha kadhalika Mtume صلى salama عليه وسلم akatutajia tusiwe ni wenye kutamani mauti na akatuelekeza nam nini ambacho tunatakiwa tufanye na kisha tukatajiwa katika hali ya kufa huenda ikatokea au ikashuhudiwa nam kuwa mtu anahangaika basi sisi yatakiwa tuifasiri vipi yatakiwa tufasiri vipi ataja hadithi ya 4 katika mlango huu wa anabi Said wa Abi Huraira radhiyallahu anhum qala qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam laqinu mawtakum la ilaha illa rawahu muslimun wal arba'ah hiya hadithalo pokia au abi saidi nil khudri na abi huraira radiyallahu anhum jami'an qala wa kuwa alisema mtume sallallahu alayhi wasallama laqinu mautakum la ilaha illa allah laqinu talqin wakumbusheni kumbusheni mawtakum wenyekufa au wenyekata roho kati yenu la ilaha illa allah kwa kusema la ilaha illa allah wa kumbusheni wenyekufa waseme la ilaha illa allah قوله صلى الله عليه وسلم لكنو لكنو هيني فعل الامر امبacho kwa maksudi yake ni au maana yake ni naam amrisho yakukutezwa yani صلى الله عليه وسلم sio amrul wajib yani fardun walakin ni jambo ambalo limekokotezo amependekeza sana mtume swalla sallama musisahau na mpindi mtakapohudhuria na kushuhudia mwenzenyu akata roho shukrani wenye yenye kughafilika na kusahau walakin jihimizeni katika kumhimiza na kumkumbusha hii tamko ya shahada la ilaha illa allah Almuradu murad tadhkiru alladhi fi siyatik al maut hadha makusudio ya tamko lakinu, qinu nam alipomrisha mtume sallallahu alaihi na kukokoteza na kuwahimiza uma wake ni kuwa mkumbusheni yule ambaye yuko katika siyakil maut yuko katika kukata roho nam hadhal afdal jalil hili tamko tukufu nayo ni kalima tushahada Wadhalika, liyaqulaha fatakūna ākhira kalāmihi fa yadkhul aljanna kama sabaka ili iwe ndiyo tamko yake ya mwisho anayotoka nayo huku limenguni kwani imekuja katika hadithi ayo man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala na katika lafza man kana man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbi dakhala aljanna ambaye mwenye kufa tamko lake la mwisho litakuwa ni la ilaha illa allah nam khalisan kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala dakala aljanna atakuwa ni mwenye kuingia peponi falamru fi alhadith bitalqin amu likuli muslimin yahduru man huwa fi siyaq almaut mamrisho haya yamelekezewa kila mtu mu'min ambaye kuwa atahudhuria kifo cha mwenzake atakiwa asisahau kumkumbusha mwenzake naam awe ni mwenye kutamka la ilaha illa Allah wa huwa amrun nadbin nayo ni amri ya mapendekezo ni amri ya mapendekezo wala sio sio fardh na wajib aiywa ambapo kwa atakayeacha atakuwa mwenye kupata madhambi wa karaha ulama alikthara alayhi walmowalat la an yabdhar hapa kuna tambi wanachuoni wamechukia, au wachukia aliktharu alayhi kumkithirishia Kumkithirishia vipi yani baada ya kusema la ilaha illallah na mtu bado yaendelea kumsisitizia la ilaha illallah kama ilivyokuwa leo hii katika baadhi ya uzushi ambazo kuwa zafanywa tapata kuwa wanketi pembezoni mwa kitanda ya yule ambaye kuwa ni mwenye kukata uh, uhai na huku wakileta nyiradi hii au uradi huu kwa jamaa na kwa sauti la ilaha illallah la ilaha illallah Haitakiwi hilo yatosheleza mtu mmoja kwa wote na -aik kwa utaratibu la ilaha illallah Kisha ampa yule mwenye kukata roho na fursa Malaki huwa ni katika hali nzito ulimi huwa huwa nzito ampatie muda Ikishapita dakika kadhaa akiona kuwa ataka msaada, amkariria tena na hata kama ni kwa utuo kwa tuo la ilaha illa allah yatakiwa ili kumfanyie wepesi alhasil awe ni mwenye kutamka wala sio sehemu ya kuleta namvitimbi ambavyo kwa watu wengine watataka kufanya katika dini wallahu mustaan wa kaolehu kwa laykim mtume sallallahu alayhi wasallam lakini mautakum la ilaha Allah. wasema na chuoni fa idha atakallama maratan fiyalu alayhi alardu liyakuna akhiru kalamihi endapo huyu ambaye kwa uhai atakuwa ni mwenye kuzungumza jambo lingine atakuwa ni mwenye kutamka yani baada ya y kutamka la ilaha illallah akawa ni mwenye kusema mambo mengine basi yatakiwa an tu ada wa tukarrar alayhi maratan akhar yataki wa tena ili iwe matamshi yake ya mwisho ni la ilaha illallah wa kana murad bi qawli la ilaha illallah ay qawli wa qawli muhammadur rasulullah fa innaha la tuqbalu ihdahu ma illa bil kama ulima chwoni, wa sema na mradi wa mtume sallallahu au malengo yake mtume ku toa kalima ya shahada mktasar kula ilahe illallah fasina tamko la pili wa anna muhammadur rasulullah ni kuwa mara nyingi huwalikitajwa la kwanza la pili hu hufuatilia basi mtume sallallahu alayhi kuzingatia hali ya yule mgonjwa na uzito alokuwa ndani yake hufanyio uwepesi na ufupi akikumbusha la kwanza na la pili atakuwa ni mwenye kulikumbuka nam akisema la ilaha illallah na la pili itakuwa raisi kusema muhammadur rasulullah kinyume na la uta lisomalote la ilaha illallah muhammadur rasulullah na yuko katika uzito huenda kutamka kurudia kukufuatiliza katika kusema itakuwa ni nzito basi ukimtamkia la ilaha illallah atakuwa ni mwenye kujibilisha kusema hilo na la pili kadhalika mwenzangu subhanahu wa atamwezesha na mautakum kaula yakam mtume sallallahu alayhi wasallam dhakiru mautakum mautakum aywa mautal muslimin wa hapa ni waislamu kila mtu mu'min awe ni mwema awe ni mtu ambakuwa hali yake hairidhihi hairidhiwi kwa vile alivyo paraga Masya. Wote hawa watakiwa nam tuwe ni wenye kuchukua majukumu ya kuwatamsha na kuwalakinisha la ilaha illallah wa ama mauta mautaghairihim fayuradu alaihim alislam wasema wanachooni ama mwenye kukata roho kwa asiyekuwa muislamu wasiokuwa waislamu yuradu alaihim alislam yatakiwa wawe ni wenye kutajiwa uislamu yatakiwa uikubali dini hii ya haki ambayo kwa liko ndani yake nabi Allahi Isa na Musa na manabii wote yatakiwa awe ni mwenye kukumbushwa na kutajiwa nam aingie katika Uislamu na kuingia katika Uislamu nam uwe umekunjua moyo wako na useme kwa ulimi wako la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ufe katika hali hiyo hali bora zaidi utasalimika mbele ya allah subhana wa taala mtu asiyokuwa muislamu anatakiwa uh, a kuingia katika Uislamu ama alokuwa muislamu atakiwa akumbushwe la ilaha illallah kuna faida kadhalika ataja Al-Amir Sunani rahmatullahi ta'ala alayh yahsun ayy dhakar al-mariyid bi saati rahmatillahi wa mtu mgonjwa ambaye yuko katika hali taabani atakiwa akumbushwe naam fadhala za Allah subhana wa ta'ala juu yake na rahma za Allah na upole wake na wajua wake atakiwa mtu mgonjwa awe ni mwenye kumbushwa fa yhasin dhannahu bi rabbih ili awe ni mwenye kuwa na dhanna nzuri na mwala wake yatakiwa mtu mgonjwa ambe kuwa ugonjwa umemlemea na tunahofia kuwa huenda akawa ni mwenye kufa awe ni mwenye kukumbushwa na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na akumbushwe na awe na dhanna nzuri na mwala wake kwani ambe kuwa atakufa na il hali ana dhanna nzuri na mwala wake basi atampata Allah subhanahu wa ta'ala jinsi alivyo mdhania ana inda dhani abdi asema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithil qudsi mimi niko vjinsi ambavyo kwa mja wangu anavyondhania jinsi mja, mja wangu anavyondhania akinidhania khairi basi atapata khairi na akinidhania ayo kwa shari basi atapata shari iadham billah Nukta muhimu kumalizia hii hadithi ya lakinu mautakum la ilaha illa allah Baadhi ya watu wamefahamu fahamu potofu lakinu mautakum walakinisheni wafueni Hapa mautakum anayekusudiwa ni yule ambaye katika siyak ya kukata uhai wala si yule ambaye ashakata Uhai, ashaf, ashakufa amefariki na akazikwa makaburini kunao baadhi ya watu ambao kwa hubebwa janaza, mpaka makaburini akawa ni mwenye kuzikwa mwanadamu kisha ya hapo ashafukiwa uketi pale kichwani uh, wa yule alozikwa wakawa ni mwenye kufasiri hii hadithi lakini mautakum la ilaha illa allah mkumbusheni mauti wenu tamko la ilaha illa allah atatamka vipi yule jambo la kiakili hata jambo la mizani la kiakili haiwezekani huyu maiti azungumze wala hii hadith haielekezi kwa ufahamu huo bali ufahamu sahihi ni kuwa mautakum aladhi yakhafu au yurja alaihi al-maut ambaye atarajiwa kuwa yuafa huyu yuko katika hali ya kukata uhai huyu ndiye ambekuwa sao mkumbusha atamke huyu ndiye amekuwa atanufaika ama yule fa inkalatusmi almauta huyu utamsikiza vipi utampa, utamfanyaji utamfanyaje ni mwenye kusikia na ilhali asha ashayagehi ulimwengu ashazikwa yuko chini ya ardhi katika tane kadha ya mchanga atakusikia vipi katika hali hiyo la hilo jambo ambalo baadhi ya watu wanafanya au wameifahamu hii haditha ambayo ni wakaifahamu kwa ufahamu ambao ni potofu haitakiwi jambo hilo lifanyike na kama linge ni jambo la stahiki kufanyika basi tungetanguliwa na walopokea hii hadith kulifanya na ingekuja mapokezi mengi sana masahaba radhiallahu anhum wakiketi katika makaburi ya wenzao na waki, walakinisha la ilaha illa na ambaye kuwa ashawai shuhudia au hudhuria katika baadhi ya mazishi ambazokuwa wenye kufanya haya huyafanya basi husema mambo mengi sana. Haikomei kitu kwa la ilaha illa Allah. Husema kadhalika wayatiy anka al'an malakan fayujlisank aywa man rabbuka fakul lahum rabbi Allah. Watakujiliya sasa hivi malaika wawili kwa tayari. Watakuuliza nini? Watakuuliza man rabbuk wewe wajibu rabbi Allah. Aywa wasalank man nabiyyuka fakul muhammadun Rasulullah watakuliza naye nani mtume wako sema ni Muhammad mjumbe wa Allah wajibu vile wa madiinuka na utakapoulizwa ma inuka, niipi dini yako sema dini ya al Islam alislamu dini uislamu ndiyo dini yangu na mengine mengi sana wallahu astani yote ni uzushi yote ni uzushi katika dini mtume swalla sallama hajatufunza na lao angetufunza basi maswahaba radhiallahu anhum hawangi nyamaza kutufikishia dini hii. Nadhani katika nukta hii au hadithi hii nne inshallah tutakuwa ni wenye kusimamia. Taendeleza katika darasa zijazo. Wallahu alam. Barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan.